Джейсон єхидно посміхнувся, спостерігаючи, як усе це відбивається на її обличчі, смакуючи кожну мить. "То був золотистий ретривер". "Ні", тихо сказала Піп, біль у грудях стискала її фізично. "Тож я дивлюся, як Бека гуляє з собакою", продовжував він. Вона відпускає його з повідка, гладить і каже: "Іди додому", що тоді здалося мені дивним. Ще раз переконало мене, що Бекка не заслуговує на собаку, якщо не може відповідати за нього. Потім вона почала кидати йому палиці, а він приносив їх назад. Потім вона кинула одну якомога далі в ліс, а поки собака біг за нею, Бекка втекла. Повернулася додому. Собака не міг її знайти, він розгубився, тож я зрозумів. Бекка не готова до собаки, бо не питала мене, бо не слухала. Я підійшов до собаки. Дуже дружелюбний песик. Ні, повторила Піпе, цього разу голосніше, смикаючи пута. Бекка не була готова і не слухала мене. Вона мала засвоїти урока. Джейсон посміхався, живлячись відчаєм на обличчі Піп. Тож я повів цього дружнього собаку до річки. Ні, закричала Піпе. Така? Засміявся він, підхоплюючи її крик. Я втопив твого собаку, Звісно, я тоді не знав, що це твій собака, я зробив це, щоб провчити дочку, а потім ти випускаєш свій подкаст, через який у мене почалися проблеми, але ти згадувала про свою собаку. Барні, так. Ти думала, що це був просто нещасний випадок, і не звинувачувала беку в тому, що сталося. Він знову плеснув у долоні. Це не був випадок, я вбив твого собаку, Піп. Бачиш, доля діє загадково, правда? Пов'язала нас ще тоді, а тепер ти тут. Піп моргнула, і весь колір зник із Джейсона, з кімнати, залишивши лише червоний. Червоний люті, червоний насильства, червоний за повіками, червоний крові на руках. «Червоний, я помру!» Вона закричала на нього. Нескінченний дикий крик. «Пішов ти!» Закричала вона, злії відчайдушні сльози падали їй у відкритий рот. «Пішов ти, пішов ти!» «Дійшли до цього, така?» – сказав Джейсон, змінивши вираз обличчя, погляд у очах. «Пішов ти?» – з грудей Піп вирвався весь її гнів. «Добре», – Джейсон рушив до неї, відриваючи довгий шматок стрічки. Піп притягнула ноги до грудей, спробувала вдарити його зв'язаними ступнями. Джейсон легко ухилився. Він опустився поруч повільно впевнено. «Ніколи не слухаєш» сказав він, простягнувшись до її обличчя. Піп намагалася відсунутися, тяглася така, що здавалося, залишить руки прив'язаними до стелажа, а сама втече. Джейсон притиснув її лоб до металевої стійки, піп сіпалася. Спробувала вдарити. Спробувала хитати головою з боку в бік. Джейсон приклеїв стрічку до її правого вуха, провів її над тім'єм, опустив на друге вухо, притиснув під підборіддям. «Ще ривки, ще стрічки. Пішов ти?» Джейсон змінив кут, обмотуючи стрічку горизонтально під підборіддям навколо голови, приклеюючи до волосся. «Не рухайся», – роздратовано сказав він. «Ти все псуєш». Він обмотав стрічку під підборіддям, ще раз зачепивши нижню губу. «Ніколи не слухаєш», – сказав Джейсон. «Очі звузилися зосереджені. Тепер ти не зможеш ні слухати, ні говорити. Навіть дивитися на мене не зможеш». Ти цього не заслуговуєш. Клейка стрічка зімкнула її губи, знову поглинаючи крик. Ще вище підніс. Джейсон знову обмотав стрічку навколо голови, піднімаючися, залишаючи ніздрі вільними, Панічні вдихи і видихи. Стрічка вгору до очей. Джейсон підняв рулон, обмотуючи верхівку голови, круг за кругом. Далі по лобі все нижче. Стрічка по бровах, притискаючи їх донизу, Ще раз навколо голови. І залишилося лише одне. Останній шматок обличчя. Піп бачила, як він це робить. Дивилася, як він забирає у неї зір, як забрав усе інше. Заплющила очі тільки в останню мить, перед тим, як стрічка заклеїла їх. Джейсон прибрав руку з її голови, і вона змогла її повернути, але бачити вже не могла. Звук відриву стрічки. Відчуття його пальців на скроні коли він закріпив край Все було завершено Її маска смерті Безобличчя, темрява, тиша, зникла